Ini tak nampak kenapa Ustaz Abdul Somad bebas cerita masalah hati bapak tak bisa menengok hati saya kalau lah nampak hmm, rupanya Ustaz tu lebih hitam pula hatinya dari kita lagi Allah masih Rahman Allah masih Rahim hati ini bisa ditutup dengan baju koko bisa ditutup dengan peci agak menunduk mengangguk-angguk sikit Apa namanya pencitraan. Tapi ingat sampai masanya nanti, yaumatu bolasarair pada hari itu segala rahasia akan ditunjukkan. Yang kita bawa nanti menghadap Allah itu apa? Hati yang bersih tadi lah. Yaumala yamfaumaluwa labanun. Hari itu tak ada gunanya mal harta, kualabanun anak. Lalu yang dibawa apa? Illa man atallaha biqalbin salim Hati yang bersih Yang akan dibawa nanti menghadap Allah Hati yang bersih Tapi jangan gara-gara malam ni mengkaji hati Besok tak datang solat berjamaah Kau kenapa tak berjamaah? Aku hatiku masih kotor lagi Nantilah kalau udah ku bersihkan Macam kata ustaz semalam baru datang dah kita masih tetap Tetap kita laksanakan Sucikan hati Bersihkan Bersih sebersih bersihnya Sampai tak ada lagi yang tertinggal Ya Allah Ya Muqallibal Qulub Wahai kau yang membolak-balikkan hati Tadi waktu di masjid sudah bersih Betul ya Allah ini datang kotor lagi Sabit khalbi Kokohkan hatiku dalam agamamu Sebagaimana bersihnya saat majlis taklim tadi Begitulah hendaknya saat di rumah Begitulah saat aku mati nanti yang akan kita hadapi itu namanya siapa Allahumma antas salam salam bersih lalu yang akan dibawa tuh nanti menghadap dia apa biqalbin salim nama dia salam hati yang bersih salim orang yang hatinya bersih menghadap kepada salam apa ucapan yang akan dia terima salamun qaulam mir rabbir rahim diulangnya sampai tiga kali saking inginnya Salamun qawlam mirabbirrahim Salamun qawlam rahim, Salamun qawlam mirabbirrahim Udah diulangnya tiga kali baru tanya ustaz Ustaz kenapa diulang tiga kali? Saking inginnya mendapatkan itu Mana mungkin dapat kalau tak dibersihkan Bagaimana membersihkannya Pak Ustaz? Muhasabah diri Introspeksi diri masuk ke masjid agak 15 minit sebelum azan azan zuhur 12.10 jam 12 datang waktu sunyi introspeksi diri aku tadi di kantor bukan main sakit hatiku sama dia ya Allah bersihkanlah hatiku ini kawanku ni baru mobil baru sakit utakku ni dengan mobil dia ni Allah tolong bersihkan hatiku ni Allah kita kadang tak punya waktu untuk muhasabah ini. Kenapa datang ke masjid ketika sudah muqomat. Allahumma Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kapan mau muhasabah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang-tenang. Ya, sebentar ini, ini ini. Ya, ustaz. Sekarang lah Pak. Ya, lama pula imam ni berdoa. Imam tu pula disalah. La ilaha illallah. Maka kitalah yang mengat kalau dipeturutkan si ibu ni bapa ibu yang dimuliakan Allah. Ada tulisan yang sangat cantik saya baca. Bila anda pekerja keras, pekerja sukses sampai tak mau waktu sedikit pun hilang dari kantor anda. Ingat kalau anda mati besok pagi akan datang pengganti anda yang sampai tak memperdulikan agama Allah tak memperdulikan masjid demi untuk karir ingat besok mati pagi sore bahkan sebelum mati itu pun sudah ada calonnya <Syukur> bapak ibu yang dibilikan Allah SWT ta tapi yang bekal menghadap Allah ini apa? kalau sudah yang datang menelpon itu atasan. sana ini di jalan macet total ini iya pak sebentar, sebentar, sebentar pak sebentar saya minggir dulu. tapi kalau yang datang panggilan dari Masjid Ar-Rahman surya dua ini. A salat singgah sola. Singa parkir. A ja na Muat satu ja na dekat kantor perhubungan itu kan bisa kita masuk panjang waktu lagi. Zuhur tu kan sampai jam tiga. Aku dah ngaji tiga kali pengajian Ustaz. <laughs> Bapak ibu yang dimuliakan Allah Kita selalu mencari-cari alasan Padahal membersihkan hati lewat muhasabah Doktor Mustafa Omar punya jadwal muhasabah Setiap sebulan sekali Masjid Agung An-Nur datang Di Masjid Islamic Center Pasir pengaraian Rokan Hulu Setiap hari Rabu ketiga Mungkin terlalu jauh nah, Itu pun tak bisa lah karena jauh 4 jam sampai ke sana sampai sana mau muhasabah tak jadi habis makan <laughs> tak bisa muhasabah tapi bapak-bapak yang dari pekan baru saya tengok semangat semua muhasabah di pekan baru saja muhasabah jamaah datang dari Kuala Lumpur dari Ipoh dari uh, uh, Malacca datang muhasabah ke Masjid Agung Anur mereka mengaji muhasabah diri kadang kalau kita sendiri muhasabah tak tahu entah apa mau dipikirkan apa yang mau ku muhasabah ni apa yang mau ku pikirkan datang Dr. Mustafa Umar mengingatkan umur kita panjang ke mana sudah kita pakai rezeki kita yang selama ini dititipkan Allah mana yang sudah kita pakai untuk agama Allah anak-anak kita berapa yang sudah kita didik untuk menjadi penerus kita menegakkan agama Allah ya Allah kata Dr. Mustafa Umar menangis jemaah. Tengok sebelah kanan menangis, sebelah kiri menangis. aku pula tak menangis. Sama nangis sudahlah. Muhasabah diri, hasibu anfusakum, muhasabahlah dirimu qabla an tuhasabu sebelum kau dihisap, dihitung Allah Subhanahu wa taala. Wa timbang-timbanglah amalmu qabla an tuzanu sebelum amalmu ditimbang saya ni pak ustaz, bisnismen tulen murni saya kalau di Indonesia ni, tak sempat tengoklah HP saya tiga berbunyi ini, ha, datang pula ini lagi saya tak tahu, utah mana mau di lalu bagaimana? pergi saya ke Makkah Al-Mukarramah oh. Makkah empat hari, Madinah tiga hari Alhamdulillah, hape semua mati untuk Muhasabah apa? awalnya Muhasabah terus sampai di sana, cantik-cantik pula batu dia tengok tak jadi muhasabah. jadi bapak ibu yang diberikan Allah apa maknanya muhasabah tidak menengok tempat tapi yang ditengok kemauan mana mau muhasabah zaman dulu memang ya banyak ngajak muhasabah jam 2 malam jam 2 malam itu bapak ibu sekalian sunyi, sepi dulu, zaman sekarang jam 2 malam mamalah sunyi, jam 2 malam sudah mau muhasabah ni gol katanya Rupanya di sebelah nonton bareng, layar tancap jam dua malam. Jangan menengok waktu, jangan menunggu umroh nanti di Makkah di Taman Ra'udoh, di Taman Ra'udoh mau muhasabah mana? Sempat tegak ngantrinya. je, sujud nanti lepa Ustaz waktu sujud tu saya mau muhasabah. Cuma nak mau sujud muhasabah, sujudnya pun ke orang Afrika. Mohon maaf, mungkin tak layak Tapi begitulah kenyataannya Jangan mencari tempat Jangan menunggu waktu Luangkanlah waktu dan tempat Datang Siapa yang datang solat Jumat Waktu pertama macam berkorban seekor ontak Datang jam kedua macam berkorban seekor lembu Datang jam ketiga macam berkorban seekor kambing Datang jam keempat macam berkorban seekor ayam Datang jam kelima macam berkorban sebutir telur ayam Ini motivasi supaya cepat datang hari Jumat. Baca surat Al-Kahfi, baca Yasin muhasabah. Zaman sekarang orang datang telur puyuh pun tak dapat. Itu rayap, menaik khatib ke atasnya. Sampai, mau. Sampai terlambat, terlambat motong ke depan. Ah, terlambat. Masyaallah, apa pun tak dapat. Malaikat sudah menutup buku catatan. Asal naik khatib ke atas Malaikat tutup buku catatan, malaikat mendengarkan khotbah. Tapi khutib tuh bahasa Indonesia, Pak Ustaz Paham malaikat tuh? Paham? Ada translate nya di sana. Google aja ada translate Google. Mudah bagi Allah. Walilahil asma, wa alma adam al asma akullaha. Allah Taala mengajarkan asma. Buka tafsir surat Al-Baqarah Salah satu makna asma Allah mengajarkan bahasa-bahasa kepada para malaikat Bahasa apapun dia faham.